Huszadik fejezet. A következő évek olyan derűvel áradtak, mint Beethoven SZIMFÓNIA PASZTORÁLÉJA. Boldogok voltunk. Legalábbis elég hosszú ideig. Aztán, mint derültékből a villámcsapás, megjött az az átkozott telefonhívás Niko Rinaldi-tól. Abszurd, őrítő módon, amikor már épp úgy gondoltam, végérvényesen leszámoltam vele. Szilvia újra megjelent az életemben. Nemet kellett volna mondanom azonnal. Mindenki számára könnyebb lett volna így. Vége lett volna, gyorsan és fájdalommentesen, mint amikor az ember golyót kap a fejébe. És mégis, az egyik nem nagyon is kíváncsi volt. Vajon most hogy nézhet ki? Mi lett az évek során? És bár időbe telt, míg bevallottam magamnak, valami azt akarta bennem, hogy tegyen próbára immunitásomat. Beszélnem kellett Ívivel. Kívülről tudtam, mikor hol találom. Ebben a percben, a tanszéken, a Zsüli biztosan. Már is hívtam. Már a köszönésemből megérzett valamit. Mi baj, Matt? Nyugtalan volt a hangja. Történt valami a lányokkal? Nem, semmi, jól vannak. És te... Belekeztem, hogy elmondja, mi történt épp az imént. Alig, hogy kiejtettem Szilvia nevét, egy önkéntelen „ah” budjant ki belőle. Gyorsan elmagyaráztam, mi az oka annak, hogy sürgősen fogadnom kell őket. Ívi egy pillanatig szótlanul tűnődött, majd csendesen azt mondta. – Ez borzasztó. Szerinte tudsz segíteni rajta? – Talán, nem biztos. De egy kicsit kellemetlenül érzem magam. Miért? Most már ő is csak ugyanolyan páciens, mint a többi, nem igaz? Kicsit késtem a válaszszal. Nem igaz, az Isten áldjon meg. Dehogy nem, persze. Reméltem, meggyőzően hangzik. Akkor meg mitől félsz, meg? Engem szeretsz, te mafla. Nem lesz semmi baj, meglátod. Meg fogod gyógyítani és aztán végre te is kigyógyulsz belőle. Maradjunk ennyiben. Majd később hívlak. Ezzel letette a kagylót. Nem tudtam másra gondolni, mint hogy bár csak én is olyan magabiztos lennék, mint Ívi. Miért egyeztem bele? Mit nyerek vele, ha látom? Bocsánat kérést? Valamiféle lelki kárpótlást? Vagy esetleg nem mondhatom, hogy fölötte állok eféle érzéseknek, Egyfajta tudattalan bosszú hajt. A szerepeink most megcserélődtek. Szilvia a sebesült orvos, és én vagyok, aki megmenthetem. Azt, hogy él, mindig tudtam, mert az újságok sokszor írtak róluk. Rendre belebotlottam az olyan újságcikkekbe, amelyek tudották a világgal, hogy egészséges, sőt, férnél is van, szült két gyermeket, és boldog családi életet él. De vajon akár csak egyetlen egyszer is. Ő megpróbálta-e kideríteni, hogy velem mi lett? Engem is meglepett, mennyire heves indulatok törtek fel bennem. Soha nem gondoltam volna, hogy ilyen harag lakik a szívemben. És ekkor kinyílt a szobám ajtaja. – Mr. és Mrs. Rinaldi – jelentette be a titkárnőm teljesen feleslegesen. Különös módon először a férfira néztem. Gondolom, kíváncsi voltam, kivel szemben maradtam alul. Öles termetű, széles vállú magas homlokú férfi. Mind a ketten kopaszottunk már, de ő valahogy elegánsabban. Tudta magáról, hogy vonzó egyéniség. Határozott készfogás, markáns hang, magabiztos tónus. Feltétlen ura önmagának és a helyzetnek. – Hiller, doktor! – nézett egyenesen a szemembe. Köszönjük, hogy ilyen gyorsan fogadott minket. Üljenek le, kérem. Érezhető volna a hangomon akár a legcsekélyebb remegés is. Végre aztán Silviára néztem. Még mindig gyönyörű volt. Szeme úgy ragyog, mint, mint rég, ha belép valahová, szétárad a fény. Betegsége is a tova tűnt idő ellenére úgy éreztem, varázsából mit sem vesztett. Kerülte a pillantásomat még akkor is, amikor rebbenő ajkakkal azt csuttogta: Örülök, hogy újra látlak. És világossá vált számomra, megvan ijedve tőlem. Mégis ebben a halál árnyékában is eszméni asszonyban felismertem a nőt, akit egykor oly szenvedélyesen szerettem. És miképp a tengerparton álló ember, akit hirtelen megtaszít a hatalmas erejű hullám, éreztem, Elveszítem egyensúlyomat. Az asztalommal szemben leültek egymás mellé. Rinaldi megfogta Silvia kezét. Még annyi év után is bántott, hogy megérinti őt. Persze tudom, jogában áll, hiszen birtokon belül van. Rinaldi emlékeztetni akar engem, hogy bár a segítségemért folyamodnak, a felesége hozzá tartozik. Szilvia szótlan mozdulatlanságba menekült. Még mindig csak lopva nézett rám. Nikoló belefogott. Nos, Schiller, doktor, fölteszem, tudott szakítani pár percet, hogy átnézze a feleségem leleteit. Igen, Mr. Rinaldi, hogy ne? És? Biztos vagyok benne, semmi újat nem közlök önökkel akkor, amikor azt mondom, hogy rendkívül előrehaladott haladott daganatról van szó. Úgy láttam, szavaimat bírálatnak veszi kötelességének érezte, hogy megvédje magát. Igyekeztem óvatosan eljárni, doktor úr. A sebészeti beavatkozást túlságosan kockázatosnak ítéltem. Szilvia kemoterapiás és sugárkezelést is kapott. A legtöbb esetben ez elegendő szokott lenni. Te önhit majom! Ordítottam magamban. Mi jogosít fel téged arra, hogy megítéld, milyen kezelés kell neki? Miért nem hoztad ide rögtön, amikor kiderült a baj? Csak hogy lássa, alaposan átböngésztem az anyagot, néhány rövidke megjegyzéssel kommentáltam a korlapokat. Aztán pedig az általánosan bevett gyakorlat szerint oftalmoszkoppal meg kellett tükröznöm a szemfenéket. Mondanom sem kell, alorvos korom óta már milliószor elvégeztem ezt a rutin vizsgálatot. Soha korábban nem jutott eszembe azon gondolkodni, hogy a szemtükrözés során az orvos milyen intim közelségbe kerül a beteghez. De ez most nem szokványos eset. Ő, Szilvia. Bocsánat, ha nem haragszol, meg kell néznem. Bólintott. Felálltam, kezembe vettem az ezüstös műszert, és elindultam feléje. Ahogy közelebb értem hozzá, rögtön felismertem a parfümje illatát. A valóság bizonyosságát jelentette ezen a valószerűtlen délutánon. Lehajoltam, hogy belenézzek a pupillájába, és ugyanazt a szemet láttam, mint amelybe szerelmesen révettem, amikor szeretkeztünk. Csak közben eltelt egy fél élet. Elkerülhetetlen volt, hogy összeérjen a homlokunk. Szilvia csak csendesen ült. Szerettem volna tudni, vajon az ő bőrét is ugyanezek az érzéki emlékek borzolják-e. Pontosan éreztem, milyen volt érinteni a testét, és megdöbbentem, hogy annyi év után ilyen eleven erővel él bennem az emlék. Hosszabb ideig tarthatott, mint gondoltam. Ábrándozásomat hirtelen Nikoló Rinaldi türelmetlen hangja szakította félbe. – Mi a véleménye? – kérdezte Kurtán. Nem válaszoltam azonnal, csak miután abba hagytam a vizsgálatot, Felegyen és visszahátráltam asztalom sáncai mögé. Ez volt az utolsó esélyem arra, hogy kiszálljak, és elhatároztam, ezt meg is teszem. A kérdésére azt tudom válaszolni, hogy nagyon komolyan mérlegeltem a dolgot. Az összes érintett számára az lenne a jó megoldás, és ez feltétlen meggyőződésem, ha Mrs. Rinaldit egy másik orvos kezelni. De hiszen ön a kezdett tiltakozni. Nem azt mondom, hogy egy másik módszerrel, mert hiszen a genetikai beavatkozás tűnik most már az egyetlen járható útnak. De vannak más kiváló szakemberek, akik ezt az eljárást ip olyan jól alkalmazzák, mint én. Például San Diegói kollégám Dr. Chiu... Sylvia tehetetlen rémülettel Nikóra merett. Mintha mondani akart volna valamit, de a férje egy kézmozdulattal leintette. Majd én edintézem, jelentette ki olaszul. Felállt, s azt a képzetet keltette bennem, hogy bár öntudatlanul talán meg akar félemlíteni. Nos, Hiller doktor, fogod bele lassan. Anélkül, hogy most részletekbe mennék, megértem az ön vonakodását. Tiszteletben tartom az érzéseit. Járkálni kezdett fels alá, mintha színpadnak tekinteni az irodámot. Másrészt azonban mindannyian tudjuk, hogy ön dolgozta ki a módszert. A beavatkozást ön végezte el a legtöbbször, és az ön eredményei a legjobbak. Közelebb jött az asztalhoz, s szemembe fúrta a bajós, komor tekintetét. – Meg tudja ezt tagadni Szilviától? Jobbök le leakaratlanul is az asztalomhoz koppant. Szilvia ekkor ilyet hangon megszólalt. – Azt hiszem, inkább menjünk, Nikó. A férje nem vett tudomást róla, is, eltökélten azon volt, hogy meggyőzzön engem. Közelebb hajolt, és most már könyörgőre fogta a dolgot. A hangja kis hián elcsuklott. Kérem! Nagyon szerette őt, tagadhatatlanul. A következő néhány másodpercben mindannyian csendben maradtunk, s azon töprengtünk, vajon hogyan fogok dönteni. Végül aztán hallottam magamat, amint azt mondom. Jó. Rendben. Legyen. Vettem egy mély levegőt, aztán hozzákeztem. Nem mondhatnám, hogy tetszik, amit látok. A szemideg meglehetősen duzzadt, ami nyomásra utal a koponya belsőben. Ez természetesen a tumor következménye. De ezt fölösleges is mondanom, hiszen Mrs. Rinaldi maga is orvos, és bár tudom, hogy már átesett rajta, mégis szeretnék egy újabb emeri felvételt készíteni. Tudja, ez az a mágneses rezonancia elvén alapuló vizsgálat. Az Isten szerelmére minek? tiltakozott Nékó. Felvetettem a fejem és mereven a szemében néztem, ami igen bőséges szókincsel a tudtára adta azért, mert itt én vagyok a főnök. Felívom a kórházat és megtesszük a szükséges előkészületeket. Az időpontot illetően van-e valamilyen különleges igényük? Nincs. A rendelkezésére állunk, amikor óhajtja. Hátrált, udvarjasságban, íkú. Köszönöm. Kötelességem ugyanakkor fölhívni a figyelmüket, hogy a daganat veszedelmesen nagy, még akkor is, ha genetikai terápiát alkalmazunk. De azért megpróbálja, ugye? szakított félben Nékó. Igen, ha csak a vérvizsgálat nem derít fényt kontraindikációkra. De hamis illúziókat nem táplálhatunk, Se önök, se én. Kis szünetet tartottam, aztán némileg finomabban megkérdeztem. Ezt ugye megértik? Meg, doktor úr, felelte Nékú. De föltéve, hogy nem lesznek ö, problémák, milyen hamar tud hozzáfogni? A nővér már most le tudja venni a vért, hogy ki tudjuk szűrni az esetleges gondokat. Ez azt jelenti, hogy ha minden jól megy, mihelyest megkapjuk az eredményeket, már kezdhetünk is. Mindenképpen azt javaslom, hogy Missis Rinaldi maradjon New Yorkban. Rossz indulatú glióma esetén mindig fennáll a vérzés veszélye, és minél kevesebbet mozogjon, ha kérhetem. Természetesen, egyezett bele készséggel Niko. Van itt egy lakásunk, és a feleségemre egy ápolónő vigyáz egész nap. El lesz látva mindennel. Egyébként úgy alakult, hogy nekem néhány órán belül vissza kell repülnöm Olaszországba, de legkésőbb, holnap utára újra itt vagyok. Telefonon pedig bármikor el lehet érni. Rendben, feleltem. És azonnal megfogalmazódott bennem a kérdés, hogyan lehet annyira magabiztos, hogy egyedül mer hagyni Szilviával. Miután elmentek, Homlokomat öklömre támasztva arra gondoltam, mi a nyavajáért egyeztem bele, hogy találkozzam velük. Kísértésbe estem, hogy lemondjam az aznap összes betegemet. De azt se akartam, hogy egyedül maradjak a gondolataimmal, így hát a következő néhány órában más halandók szorongásaiban merültem el. Háromkor megszólalt a telefon. Ívi volt. Na, hogy ment? kérdezte. Egész jól. Szilvia nagyon beteg. Ez bizony baj, de te hogy érezted magad? Sajnáltam őt. Feleltem. Ami végül is része az igazságnak. Azt hiszem, sok mindenről kell beszélnünk. Mi lenne, ha találkoznánk a ginger és szép nyugodtan megvacsoráznánk? Jó ötlet. Fél ötkor tartok még egy szemináriumot. Az még bőven belefér. Debbi baletre megy, Lilinek meg hegedű órája van. Mire összeszedem őket, és vacsorát adok nekik, már nyolc körül lesz. Akkorra már nyilván te is végzel. Egészen biztos. Feltéve, hogy Zimmermann nem kezd bele megint valami bődületes szónoklatba. Majd hívlak, ha befejezte. Felnevetett. Jó, szia! Letettem a kagylót, és megpróbáltam elmerülni a munkában. Vázlatot készítettem néhány előadásomhoz, jelentéseket diktáltam. Mivel kértem, hogy ne zavarjon senki, nem érdekelt, hogy csöng a telefon. Úgy 15 perc múlva a titkárnőm beszólt a házi vonalon. Tudom, mit kért Matt, de Mrs. Rinaldi nagyon szeretne beszélni magával. Jó, kapcsolja be. Haló? Zavarlak? Nem, semmi baj. Mi újság? Találkozhatnánk? El tudná jönni? Tiltakozni akartam, hogy teljesen zsúfolt a délutánom, amikor esedezni kezdett. Kérlek, muszáj beszélnem veled. Az órámra pillantottam. Ha Mörty szőlmem megtartja helyettem a szemináriumot, durván fél nyolcig ráérek, és a vacsoráról sem kések le. Megbeszéltük, hogy ötre ott leszek. Szokatlanul enyhe volt a februári délután. Szívnom kellett egy kis friss levegőt, hogy össze tudjam szedni a gondolataimat, ezért gyalog mentem az ötödik sugárút és a 68. utca sarkáig, ahol a tető lakásuk volt. Egész úton azon morfondíroztam, vajon mit fogok hallani, és utána vajon el tudom-e majd mondani Évinek. Fehér, fekete formaruhás, olasz szobalán nyitott ajtót, elvette a kabátomat és kikísért a Szentrál Parkba néző óriási teraszra. Silvia a meleg ruhákba egy fekvő pihent, térdén takaró. Bemutatott kárlának az ápolónőnek, aki ott ült mellette. A nővér tisztelettudóan felállt. Elmagyaráztam neki, hogy a vérvizsgálat eredménye megnyugtató, és hogy az emeri felvételt másnap délelőtt tizenegyre írtam ki. Az ápolónő ezután diszkréten távozott. Szilviára néztem. Miért hívtál? Amikor Niko elment, hirtelen nagyon megijedtem. Mitől? Hogy meghalok. A hangjám félelem érződött. De Szilvia, megígértem, hogy ami tőlem telik, megteszem, Szeretnék segíteni rajtad. Rám nézett. Tudom, és most, hogy mellettem vagy, már jobban is vagyok, mettyú. A nézése és főként az, ahogy kimondta a nevemet, megerősített abban, hogy jól gondoltam. Egyszer, valamikor, még a nagyon régen is, én voltam az élete középpontja. Tudsz maradni egy kicsit? Leültem mellé. Sajnálom, hogy így kell találkoznunk, mondta Halkan, de nagyon boldog vagyok, hogy újra láthatlak. Nem feleltem. Éreztem, a beszélgetés olyan irányba halad, amely az orvos-beteg kapcsolatban a legkevésbé sem kívánatos. De ő csak folytatta. Emlékszel a kedvenc gluck operád végére, amikor Orfeusz elveszti a szeretett lányt és elénekli azt a szívbe markoló áriát? Mi lesz velem, Eurüdikén nélkül? Pontosan így éreztem, amikor elveszítettelek. E sor tökéletesen kifejezte az én akkori érzéseimet is. De hová vezet mindez? Olyan sok dolog van, amit el kell mondanom neked, mettyú. Hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem gyötört a kíváncsiság, mi is történt akkor régen. És ha ezt most nem deríthetem ki, úgy hallok meg, hogy sohasem tudom meg, miként lehetséges, hogy az egyik percben még szeretett, és a következőben már elhagyott engem. Szeretném, ha tudnál valamit, mondta szenvedéllyel. Hallgattam. Te voltál életem szerelme. Bár e szavakat képzelgéseim már milliószor mondatták vele, igazából soha nem hittem, hogy a valóságban is hallom tőle. Meglepetésként érte vallomás, s megzavarta ítélő képességemet. Most már tényleg tudnom kellett. Akkor miért, Szilvia? Miért mentél hozzá? Félrenézett. Nagyon nehéz megmagyaráznom. Úgy sem értenéd. Láttam, borzasztóan örlődik. Óvatosan fogalmaztam hát. Szilvia, egész pontosan mi történt a lövés után? Arcát sajgó kín felhőzte be. Úgy tűnt, az emlékezés gyötrő szenvedést okoz neki. Sírással küzgödött. Rettenetes volt, mert. Életem legszörnyű élménye, hogy miként tudlak életben tartani, míg visszaérünk a kórházba. Biztos voltam benne, hogy útközben meghalsz, és az én hibámból. Miért nem indítottam el az autót, amikor először szóltál? Mindig magamat hibáztattam azért, ami veled történt. Abból az egész útból egyetlen egy dologra emlékszem, hogy ott fekszel mellettem öntudatlanul, és én semmi más nem tudok tenni érted, mint hogy elállítom a vérzést. Aztán arra eszméltem, hogy a faluban vagyok, és François meg Zsillis kiemelt téged a terepjáróból. és biztonságban voltál, s már ők viselték gondodat, mintha ha azon rám szakadt volna az ég. Teljesen szétestem. Arcát a kezébe temette, és csendesen sírni kezdett. Megrendítette a beszámolója. Egészen eddig a pillanatig soha nem gondoltam még rá, hogy a visszaút micsoda pokoli rémálom lehetett a számára. Azt hiszem, azt már tudom, hogy mi történt ezután. Ajánlottam halkan. Letörölte a könnyeit, és egyenesen a szemembe nézett. François nem tudott kit megbízni a műtéttel. Kezdtem bele a valószínűsíthető történetbe. Ezért vissza kellett engem vitetnie Európába. Ezt azonban csak egyetlen módon lehetett megtenni. Níkó valamelyik vörös tengeri helikopterével. Őt hívtat fel, igaz? Igen. És az életem megmentésének az ára beismerően bólintott. Jézusom, de hát ez zsarolás. Miért nem mondtad meg soha? Hát nem érted, Mettyú. Nem tehettem. Levoltam neki kötelezve. Különösen, hogy a segítsége tényleg megmentette az életedet. Csak meredtem rá szótlanul, s alig tudtam felfogni, hogy amit mindig is hinni akartam, valóban az volt az igazság. Hát mégis szeretett. Szomorúsága szinte tapintható volt, s arra gondoltam, Bárcsak átkarolhatnám és megvigasztalhatnám, és ebben a pillanatban mindent megbocsátottam neki.